плечах двоє бесах із речами. Корнелія йшла з відром сливок, що їй дала в дорогу клемиха. За короткий час минули межу між Березовим і Білим потоком. Перейшли Білий потік і опинилися під Верхнім Яблоновим. Гук починався зі скали над Семійською дорогою, що вела з Білого потоку у Верхній Яблунів. Примітка. Гук. Водоспад. Пахло ранньою осінню. Звучно шумів водоспад і верхів'я букового лісу. Одинокі сови лякали слух несподіваним шурхотом. Злодійкуватий місяць плив поміж хмарами, ніби дручився з усіма, хто тепер у дорозі. За інших часів можна було би припертися до бука і пересидіти решту ночі вгорнувшись куфайкою чи кептарем, або зарившись у тепло нагорнутого листя, а вранці схопитися, збігти до водоспаду, облити себе морозною водою і піти далі, зганяючи короткий тривожний сон. Раніше також було небезпечно, але сьогодні небезпека така, що треба сторонитися кожного звуку і кожного скрипу. День тепер не помічник, Лиш ворог. Але треба щось придумати, Щоб він із ворога зробився приятелем. Що іще придумати таке, Щоб воно не викликало незгоди коляя і Юрка, А з іншого боку, Не викликало підозри ворога, Що, може, вже йде їхнім слідом. Виснажлива ніч Скоро добіжить свого кінця, Настане день, свята неділя. І за ними закриється лаз Криївки. І знову густий і затхлий морок закритого простору ляже на плечі важкою брилою. За планом Корнелії у Криївці треба буде сидіти добу, а потім давати ногам поля. Та поки що троє молодих і здорових людей – а вдихають гострі смачні запахи передосіннього лісу, дивлячись на пінисті води невтомного водоспаду. І кожен думає своє, про що ніхто не знає і на що немає права. Вони перепочивали перед тим, як сховатися в бункері. Незмовляючись, усі троє відтягували той момент – коли треба закрити за собою лаз на волю. Хоча, хто знає, де для них тепер воля? У Криївці чи тут, під ногами? «Кажи вже, що надумала!» – перервав мовчання Юрко Гриб. «Корову продавати не будемо», – почала Корнелія. «Будемо продавати бичка», – пожартував Коляй. «Ні, придуритися гешефтарями тепер не вдасться. Цей спосіб давно відомий і їм, і нам. Таку брехню з продажем чи купівлею легко розколоти. Залишається хитріше. Будемо кликати на весілля». «Куди-куди?» Юрко мало не вдавився ожинами, що навпомицьки обривав круг себе. «На весілля?» – повторила. Коляй засміявся так голосно, що луна подалася у скалу і вернулася назад. «А ти будеш молодою!» – чи то запитав, чи то ствердив Юрко. «А чого ви смієтеся?» – образилася Корнелія. «Я придумала добре. У таке може повірити навіть найзаклятіший го «Гого!» – присвиснув Юрко. «Ніби ти знаєш, у що він може повірити». «Вони нам наступають на п'яти, а їй у голові весілля», – говорив Коляй, розшнуровуючи черевики. «Але жарти жартами, а хвіст набік. Розказуй». «Ви ще не чули, а вже гудите?» – в голосі Корнелії дзвеніла образа. Та по хвильці мовчання вона озвалася знову. «Сьогоднішню неділю і ніч пересидимо тут». Трохи не беремося сили і людського вигляду, а у понеділок підемо від села до села, нібито просити на весілля у старі кути, до веселинки Федонякової. Я знаю, що у неї у цей четвер весілля. Юрко буде молодим, а я за дружку, коляй за дружбу. Святошне обрання я взяла у калини, так що все майже правдиво. Нам би дійти до кутів а там ноги поле самі знайдуть. «А чого я молодим маю бути?» – не чи питав Юрко. «Я вашого галицького звичаю не знаю, людей не знаю. Ще по-румунськи буду просити. Ти що, не чуєш моєї говірки?» «Ні, ти придумала навіть дурніше, ніж ми з тою коровою». Гриб чомусь сердився. «Та й хто по понеділках на весілля кличе?» «Тут нерви так, як дроти натягнуті, а ти жартуєш з нами. Чи справді віриш у таку дурницю?» «Ти дослухай до кінця, а потім будеш кипіти», – обірвала його Корнелія. «Нам треба лишитися живими і виконати наказ проводу. Чи змагатися, хто з нас дотепніший?» «У мене також нерви не на місці». Я за три доби невідомості три життя пережила. Але що з того, що я зараз буду кипіти чи гудити ваш план з куцькою ворожкою? Кого ми тепер повинні звинувачувати, що не забезпечив нам надійного плану легалізації? Кого? Провід? Та ми самі провід, коли нам довіряють самостійно придумати вихід. Проводові самому, аби протриматися а ми тут сваримося через те, що змучені і нервові, а не через щось інше. Не сваритися нам, братчики, треба. Треба з розумом радитися, а не приймати рішення галай-палай. А нерви злість не дають голові ясности. Так що не сваримося, а думаємо. Вони також не пальцем зроблені. Знають, що ми вдаємося до всяких хитрощів, як вдаються до хитрощів і вони. Тут уже пішла коса на камінь. Вони знають, що нас ще трохи є і що ми хочемо лишитися живими. Значить, будемо пробиратися туди, де зможемо лишитися живими. А ми знаємо, що вони на нас полюють із страшною силою. І також хочемо обійти їх десятою дорогою. Тут хто кого перехитрить. А більше шансу немає. «Слухай, ніколи не думав, що ти могла би бути адвокатом», – сказав дещо примирливим тоном Юрко. «А, ти її ще не знаєш», – підтримав Коляй. «Адвокат Гершко із Косова піде на пенсію, коли наша Корнелія не закінчив думки». «Гай, буде вам знущатися!» Корнелія явно не сподівалася на таку похвалу, через що й затнулася. А те, що ти, Юрку, говірне наш маєш, навіть ліпше. На це і є мій розрахунок. Сам дивися. Василинку Федонякову бере якийсь бессарабіянин із Буковинського боку. Ну, вважай твій родич. У 47-му році, коли у Бесарабії був голод, Федонякові сусіди врятували його родину. То цієї зими ті люди здолу дісталися в старих кутів, і віддякою прийшли, що не вмерли тоді голодною смертю, а хлопцеве око зачепилося за Василинку. Та й женяться вони у цей четвер. У нас, Юрку, тут, на Галицькому боці, весілля роблять посеред тижня, щоби у Божу неділю не грішити, ножем не рубати, не різати, а що людей тутешніх не знаєш добре, і люди по селах тебе не знають так як і правдивого Василинчиного нареченого не знають. Досить того, що ти також із Бессарабії, і це повна правда. Ми за тебе будемо говорити, тобі лише доведеться казати «Просили тато-мама, і я вас прошу». Це тут звичай такий. Молоді з дружками за кілька днів до весілля самі ходять кликати гостів. «То кого ж ти збираєшся просити по селах?» – питав Коляй ламаючи папороті, підстеляючи її під ноги Корнелії. А як вони і справді поприходять на весілля? Та хто тобі казав, що ми когось маємо просити? Нам що треба? Дійти, не боячись, що за нами женуться. Ну, вони хоч і пси, але не такі вже не люди, щоб хапати весільних дружбів посеред білої днини, так? Це ж вже не сорок шостий. Нас тут лишилося мало... Вони це також знають, а тому тепер більш безпечні? Так? Так. Вночі йти не будемо. Заночуємо у когось більш-менш надійного та й по всьому. Спокійно йдемо собі селами, заходимо у дві три хати, п'ємо води, говоримо з господарями і йдемо далі. Ну, зрештою, навіть коли б щось трапилося, легко перевірити, що в четвер у старих кутах у федоняка весілля. Розумієш? Сам факт весілля правдивий. Все інше ніхто перевіряти не буде. Так що і тут грає. Ну, хіба яка випадковість, може все перекреслити. Але від цього ніхто, крім Господа Бога, застрахувати не може. А чи незадалеко зайшли федонякові дружби? Де ті старі кути, а де цей верхні яблунів? Дещо зм'якнув коляй. Федоняк — такий гречний газда, що для своєї одиначки Василинки міг би післати дружбі за одним гостем, навіть і до Криворівні чи до Жаб'я, не те, що до Яблунова. А ми за два дні зайдемо до Кут. Нічо собі молодий у таких лахах, Юрко обмацував приношені одежі. А у мене що, гарбуз чи голова, щоби я нею думала? розв'язувала без Корнелія. «Оце тобі, Юрку, вишита сорочка?» «Ну, правда, узір на ній косівський. Але хай буде. Може, Василенка вишивала молодому сорочку? Видиш, вона не ношена. Калина божилася, що покійний Іван не встигне ні разу вбрати. А це тобі, Юрку, капелюх весільний, із дзеркальцем і пером, фарбованим курячим? Дивися, який ти гуцел файний!» поправляла на хлопцевий капелюх із зеленою оборкою. «Кептар, шкірою прикрашений і лелітками. Тебе під вінець хоч зараз вести можна!» Корнелія стояла спиною до гука, і навколо неї го посували водяні бризки, переливаючись у місячному світлі сріблом і діамантами. Примітка гопосувати, – стрибати» танцювати. Була красива, як олиниця, висока струнка із з викладеною круг голови важкою косою. Її постать різбилася на зеленій воді водоспаду і жовтіючій стіні лісу. Так, що хотілося дивитися, не спускаючи очей, ні з неї, обсипаної водяним сріблом, як молода пшеницею, ні з гомінкого гука. «А я й для тебе маю», – розвернулася до коляя, витягуючи з бесаги ще одну сорочку. «Ну, не така нова, але дуже весела. Дивися, які жовто палені узори на ній. У день буде видколіпше. ліпше, і рушник тканий, щоб перев'язати груди. Це, Юрку, у нас дружбів і дружок рушниками або хустками перев'язують ті газди, яких кличуть на весілля. Ну, правда, не всі, але хто більш заможний, обов'язково дарує вишитий чи тканий рушник. «У вас такого нема в Бесарабії?» – запитала, тримаючи рушник розгорнутим перед собою. «У нас по-іншому», – тільки й сказав Юрко. «А собі?» – коляй забрав із рук Корнелію сорочку і відклав на траву. «І собі маю, але я вберу перед дорогою». А тепер треба зрубати молоденьку смирічку. Зробимо деревце. Я стрічки і фольгу взяла. Та рубати треба десь трохи далі, не тут, при дорозі. Ну, все буває. В день може йти облава, то, щоб не впав у око свіжий слід рубаного дерева. Чому мовчите? Тримала руки в боки і тепер здавалася іще вищою, іще тоншою. Коляй мовчки складав речі в бесаги. Юрко Крутив вуса Не знаю, почав Юрко Оце нібито краще, ніж продаж корови Але не знаю Вас двох можуть упізнати Може краще пробиратися потайки лісами Ага, чорниці збирати А потім потрапити просто до рук облавників Вони цього лише й чекають Щоб такі, як ми, пробиралися лісами Іти треба селами, і не дуже ховатися від людей. Я віночками прикрию лице, коляй капелюхом. Десь нас знають, але не так, щоби всі. Це з одного боку. А з другого, ми з весільними дзвіночками, з деревцем будемо йти, ми же люди. Весілля не викликає підозрі чи страху. І люди не дуже будуть придивлятися. А як спинять ті, скажу, що треба. Знаю, яке дерево і в якому куті росте на Федоняковому обійсті. Я колись квартирувала у Федонюка, коли дівчинищем наймалася у кутах по людях ягоди збирати. Ми з Василинкою тоді потоваришували, і вона товаришка добра. І я ті кути як своїх п'ять пальців знаю. Кути мене не знають, бо я тоді дрібна ще була. А я їх знаю. «А молодий у нас правдивий, із долу. Ти, коляю, може, у нас десь із Шепота? А я тутешня, мене скрізь повно!» – сміялася. «А невже ти думаєш, що ніхто в довколишніх селах не знає, хто ти?» «Ті, хто знає, не скажуть. Та й людей по наших горах ще лишилося таке багато, щоб їх усіх знати. То чого це мене таки мали знати по селах? Чого ти мовчиш, коляю?» «Мовчу, бо не хочу йти з краю. Це я й не приховую. Не хочу тут лишати нічого. Тут усе моє, а я маю тікати, як злодій. А друге, не до душі мені це весілля. «Хто придумай похорон?» Корнелія зрозуміла, що сказала не те, і осіклася». Я похоронів на своєму віку набувся. До смерти стане. А те, що не до душі мені твій план, це точно. Я краще би йшов на пролом з Гвером. Ми з Гверами вже находилися. Видиш, і Гверинд помогли. Ну що з того, що загинеш як герой, коли тебе зловлять? Та й то, хто знає, чи дадуть тобі вмерти як героєві. А навіть коли так, то хто людям скаже, як ти насправді вмирав? Так що лише говорити дурниці про смерть? Смерть жарту не любить. Або нам іще мало героїв? Та їм би хоча хрести поставити та згадати тих, що вже є. Не спіши долучатися до героїв. Не знаю, чому ти думаєш, що і тепер найкраща зброя гвер. — А іншої зброї немає, — похмуро відповів коляй і почав спускатися до гука. Здавалося, ще трохи її вода накриє його з головою. Але Корнелія знала, він ішов готувати криївку до ночівлі. Криївка була у скалі між двома валунами, що розсовувалися під саміським водоспадом. — Треба думати, — Юрко рушив за коляєм. Боже, як вона хотіла, щоб усе було по-іншому. Вона би хотіла жити у своїх горах, вільно, не криючись, так, як було раніше. Їй тяжко переносити зі схованки у схованку в нехитрі свої пожитки, яким і в одних бесагах забагато місця. А тепер що? Полишала по людях навіть той крам. Того, що має на собі, то все її. Та пожитки діло набутне. От якби можна жити на світі так, як хочеш, не ненавидячи, а люблячи, вона би збудувала собі хату під самими хмарами, у видолинку між найвищими кичерами, як між двома цицьками. Сама би вибирала на хату найздоровше дерево. Два літа сушила б його. Кожну підвалину святила б. Цукру і свяченого преображенського маку закопала би у кожнім куті. І любила би свою хату, як живу людину. У літі би мольфарила від тучі. В зимі говорила з вітрами та й так котила би дні до старости. Отам між двома найпишнішими верхами жила би, як коло маминої спідниці. Тримала би отару самих овечок, і день від дня сама би їх пасла на найсоковитіших пашах. Брала би з собою чорних лютих псів у пазуху сопілку і йшла би шукати овечкам шовкової травички. Заводила би їх так високо, що хмари пливли б крізь неї йотару. А вона би грала в сопілку і калатала дзвіночком, щоб її чули сусідні вівчарі. А спала би лиш на джергах із найтоншої вовни. То міцку сама би відпарювала молоками, і гріла би тими джаргами боки, і ніколи б не мала панської хвороби, радикуліту. Примітка Міцка – перша, найтонша вовна. Їла би лиш будз, масло і бринзу, а по неділях варила бануш, пила калинове вино і файкувала б найсолодшим тютюном із Хімчина. Які би вона співанки складала коло своїх бріцьок і ярчат. А що вже не дивилася би на свої гори удень при сонці, а що вже би наговорилася на повен голос, навіть коли б сама до себе? Корнелія із сумом дивиться на чорні нічні верхи? Тепер не вольно думати. Не те, щоб казати про таке. Гори її вже не дуже люблять. Ще трохи помагають, але не люблять, якщо вона ховається навіть тут, де кожна стежка була як найвірніша подруга. Правду, каже Коляй, вони мусять злодіями пробиратися з батьківської землі. А як же її покидати оцю землю, коли тут овички біленькі, як надгірні хмари, а люди добрі, як кавалок хліба? Та час тепер такий, що не всі добрі й помогучі, земля горить їм під ногами, і ніхто не може спинити той пожар. Корнелія сидить на папороті, вистеленій коляєм, і думає вже зовсім іншу думку. Не час їй навіть снити про свою хатку на Магурі чи Погарі. Тепер є справа, складна і небезпечна. Вона у великих сумнівах. Начебто все продумала, лишилося мале погодитися і відважитися йти. Зрештою, таким був наказ. Сама розуміє, її план не найкращий, але нічого іншого не може придумати, щоб воно виглядало правдоподібно. Одночасно пробиратися трьом людям, це багато. Та й за коляєм полюють. Це правда. Навім, Особа відома у горах, і не лише серед своїх. З одного боку, МГБісти стали менш прискіпливі, утішилися, що запанували на всі ці землі та горби. А з іншого, все може бути. Ніхто ні від чого не застрахований. Але, як їм писано на життя, виберуться. «А ні? Ну то що? Правду, кажуть люди, їм дзвони грати не будуть. Можна би йти лісами, як того хоче Юрко, та провід мав відомості, що ліси блоковані з усі біч. Скрізь на них, як на лютого звіра, чатують пастки». Корнелія недаремно для цієї останньої таємної ночівлі вибрала криївку під гуком. Вона коло самої дороги, так що важко уявити, що троє найчільніших повстанців будуть шукати собі пристанище тут, під носом у червонопогонників. А рано встануть, зберуться, роздивляться дорогу. Добре, що на всі боки далеко видно. І висунуться потихесеньку на гостиниць. Ну, з божою помічю її до кутів недалеко. У кутах кладку перейдуть, опиняться у вижниці, а чому б ні? Корнелія у кутах такі сливки чи ябка на оцю калинену турецьку хустку виміняє, що для Чернівецького базару будуть якраз. Їм би лише до Вижниці, до Колії, а там до Бесарабії недалеко. На буряки випитають дорогу. Корнелія у тім'я небита, Придумає, чи про погорільців, чи про пожар. Та ні, вона ж не циганка, просити не буде. Має руки, то може їх працю продавати? Плисти, вишивати, ткати, і усе вона знає. ж давно її руки цю справу не робили. Та згадати, як обходитися з веретеном, легше ж ні навчитися тримати в руках гвер. Ну, як треба то треба змиритися. Змиритися з тим, що тепер є так, як є. Легалізація то легалізація. Вона ще молода, має коли жити не у Криївці. Ще прийде її час. А Криївка в серці. Туди вона нікого не пустить. Та викреслити її зі свого життя вже не зможе. Довкола панувала густа темрява. Із-за гір ліниво світив місяць. Корнелія, отомлена важким і довгим переходом, розбита сумнівами, сидить, притулившись спиною до каменя на горі над водоспадом. Вона хоче спати, але ось коля Юрком принесуть смирічку, вона прибере її квітами, та й можна заснути. Хоча прибрати деревце можна і завтра українці. День великий. Час є. Колель повернувся без смарічки. А деревце? Деревце Юрко зрубає. А нам треба порадитися. Сказав і сів у ногах Корнелії. А що радитися?» – зітхнула. «Треба ще раз усе добре обдумати і йти». Передранішня тиша вгортала до скали, і Корнелія з жалем думала, що ось-ось треба ховатися у криївку. Коляй лоскотав її сухим стеблом ногу, і хотілося впасти йому на груди. «Чуєш?» Корнелю, вбери завтрашню свою одежу, попросив її тихо, ні з того, ні з сього. Для чого? здивувалася і розгубилася Корнелія. Подивитися, яка ти при світлі місяця у святошній одежі? Хочу дивитися на тебе у весільному. Таке придумаєш. Тобі. «Шкода вбратися для мене?» «Що, отут?» Дивувалася більше і більше. «Отут. Темно ж, все одно озорів на сорочці не побачиш. Та й встидаюся я. В одній криївці спати не встидаюся, а натягнути сорочку при мені встидаюся». Коляй нібито ображено став під буком. Корнелія вагалася. Таке йому забаглося. Але й справді, корона з неї не впаде, коли приміряє одіж. У калини вона не встигла. Заодно подивиться, чи рукаве або поділ підкотити не треба. Але не дивися, я встидаюся. Не бійся. Вона розв'язала без витягнула калинену сорочку густо вишиту гострим зелено-чорним узором. Віночок.